Відробну відповідь, але стримуєшся, бо не знаєш, яку функцію виконує цей гвинтику незрозумілій для тебе газетній містерії. Секретарка Тоня заносить тацію з чашками гарячого чаю. Обережно ставить їх на стіл. Підозріло зиркаєш на чашечки, бачиш на їх внутрішніх стінках темні смуги від минулих кількарічних чаювань, з яких довгі роки пив старий маразматик Тампон і його недолугі друзі. Це створення сталінського пролетаріату. Певно, ніколи не замислювалося, чому у нього брудний посуд, зрештою, йому це було навіть байдуже. Бо редактор Сільвестр Ракушка, або, між нами кажучи, Тампон, ніколи не дбав про свій побутовий комфорт, носив одні й ті ж самі Пожмакані штани, той самий сіренький обвислий світер з повідтягуваними ліктями, кумедну сорочку, дрібну клітинку з гострим коміром і трохи дурнувату кроватку, підозріло маленьку і підозріло широку. Дивишся на чай, і тобі стає гидко. Гарчиш на секретарку, Аби вимила посуд, вона, згнітившись перелякана на тебе зиркає, ніби не вірить, що подібна поведінка з твого боку можлива. Хапає тацю, розсіяно нерозбірливо промовляючи банальні виправдання, що це, мовляв, більше ніколи не повториться, трапилася прикропомилка, було темно, не Прожогом вилітає. Одразу, видно, дисципліну, сміється мер. Так я не доповів. Тепер, так надо понімать, всього буде без сюрпризів, без ексесу. Ніяк не може забути брудний посуд. Звичайно, що в житті тієї дорепи нічого не змінилося. В цій хводі, здається, що й надалі можна буде красти в редакції папір, канцелярські причандалля листи всякі непристойності про своїх колег, а в очі їм мило посміхатися, трагатися з кимось на столах після роботи, і недмінно треба було викинути звідси, запросити когось іншого. Кого Валерію? Пустунка? Марту? Зануда? Кого? Вони обоє на тебе дивляться. По спині відчуваєш холод, киваєш головою, що, мовляв, погоджуєшся з почутим. Венеамін Назарович просить тебе за кілька хвилин покинути кабінет. Люб'язно погоджуєшся і покидаєш їх самих. Куриш у коридорі, проходжаєш туди-сюди. Нові люди ходять з кабінету до кабінету, до тебе долітає їхній високий тон, поодинокі, Виправдання твоїх колег, а подекуди навіть матюки. З кімнати коректорів вибігає заплакана співробітниця Оксана. Запитуєш у неї, що трапилося. Вона беззахисно знизує плечима й мовчить. Береш її за плечі, витираєш хустинкою її сльози. Вона по-дитячому злякана дивиться на тебе і далі плаче. Потім дізнаєшся, що один з тих нових недоумків на шпальті виправив слово «вчитель» на «учитель». І через це вилаяв і обматюкав її як останню шльонду. У цей час з твого кабінету виходить мер, і ти чуєш, як він кидає Виння Аміну Назаровичу, що «Не надо мене пугать, ми волки стреляні, нас сам Щербицький на ковьор викликав. Старого застаєш похмурим і мовчазним, він тарабанить своїми довгими жовтими пальцями по поверхні столу, промовляючи при цьому «Так, так, так, ця інтонація для тебе дуже знайома. Вона з'являється тоді, коли людина прагне знайти термінове рішення». Помітивши тебе веня, Мін Назарович змінюється, посміхається, запрошує сісти, не наважується запитати про його розмову з мером, тільки пильно за ним стежиш, старий, ніби відчуваючи, що треба хоча б якось про це обмовитись, аби згасити твою зацікавленість, мимоволі кидає, що цей смердючий кнур не вміє тримати слова.